Det var mellan tre och fyra svenskar som lyckades ta sig ner i ravinen. Bland dem var Ros själv. De var inga ingalunda på den säkra sidan. Medan en del av de ryska trupperna vände åter till lägret fortsatte andra under befäl av rentsel att förfölja de svenskar som ännu levde. Ryskt kavalleri brusade ner i ravinen framför de flyende männen som mörka moln häl på svenskarna följde fotfolk och vajande bajonetter. Den ryska bataljon som gått genom skogen och drabbats samman med närkingarna fortsatte att störta genom grönskan och hotade att falla den krympande spillran i flanken. En en gång var de hotade av inneslutning. De måste slå sig ut. Svenskarna sprutade eld mot det ryska ryteriet som vek undan och höll sig på avstånd. Bataljonen in i skogen hotade dem hela tiden. Den slitna skaran flydde undan, arbetade sig över ravinen, segade sig upp för dess kant in i skogen. Ros styrde folket söderut mot infanterilägret som de lämnat natten innan. Han hade ett vilt hopp att finna undsättning. Kanske fanns kungen och huvudstyrkan där. Man var hårt ansatt. På alla sidor kring de svärmade fientliga soldater. De svenska knäktarnas stridsvilja, som redan tidigare visat tecken på att svikta, började nu vika helt och hållet. Att så skedde är inget att förvånas över. Intrycken från de stora och upprepade motgångarna, inringningshotet och de svåra förlusterna var klart nedbrytande. Förluster på 20 procent räknas som mycket stora- och det är ytterligt sällan en trupp klarar av förluster på uppemot 50%. procent. Om förlusterna är koncentrerade på en kort tidrymd verkar de också i regel mycket starkare. Ros enheter hade inom loppet av ett par timmar tappat över 80% procent av sin ursprungliga styrka. Det är otroliga siffror. Många av soldaterna vrålade i desperation att man skulle lägga ner vapnen och begära kvarter. De ville inte slåss mer. Ros nekade hårdnackat. Det gör ingen redlig man, ropade han tillbaka och försökte uppmuntra dem. Vi lär snart råka armén och får psykia. Den rörliga striden gick vidare. Processionen drog mot söder, hela tiden förföljd av svärmar av rysk rytteri och fotfolk som bara blev tätare och tätare. Vad fick de att gå vidare? Vad fick de att förlänga denna meningslösa dödskamp? Stridsviljan var bruten. Men den järnhårda disciplinens band om en anfrätta tog det fortfarande ha bundit soldaterna samman och fått dem att mer eller mindre vanemässigt lyda order. Möjligen gav rost tal om undsättning energi till en sista desperat kraftansträngning. Det fanns också sedan länge inhamrade normer som måste ha bidragit till att man slogs vidare. Trots de fruktansvärda förlusterna. Tapperhet och mod var klart och starkt skinande hedersbegrepp i armén. Och man odlade ett bottenlöst förakt mot allt som kunde tolkas som feghet. Att fly, att retirera och i synnerhet att kapitulera var i princip fel. Att stå fast... Att inte vika en tum var det ideal man hyllade ofta och vältaligt. Man ville hellre utkämpa en utsiktslös strid än hava namnet att man gärna lupit. Föraktet för fegheten och hyllandet av modet kunde ta sig smått underliga ytringar. Fientliga avdelningar som kapitulerade utan strid och som alltså uppförde sig på ett sätt som bäst gagnade de egna syftena kunde utsättas för en dålig och förnedrande behandling. Tappra och därigenom både besvärliga och förlustbringande fiender kunde bemötas med stor respekt och fick ofta en förmånligare behandling än andra. Modets höga visa sköns av båda sidor och även svenska förband kunde få goda kapitulationsvillkor därför att man tyckte att de kämpat så väl. Denna ofta märkligt konsekventa tillämpning av tapperhetsidealet var ett utflöde av den starka martialiska kultur som fanns i arméernas officerskår. I mycket var det ekon från tidigare epoker. Skuggor av en medeltida riddartanke, korsbefruktade med den nya tidens jean ideal